Заспівайте, просили за білу. Заспівайте, Вікторе Миколаєвоч. І його соковитий тенор у власному супроводі на кобзі приємно розливався під шатами густих хліб. З настанням літньої спеки завмирало життя у Качанівці. Гості роз'їжджалися, лише найближчі і найдорожчі, користуючись люб'язністю господаря, залишалися. Таким правом міг користуватися і забіла, та цього літа його тягло додому, гнітили розкоші. Адже навіть у думках не міг змагатися з Тарновським. ледь на сільську хату з двох половин стягнувся. Кілька десятків десятин землі не забезпечували достаток, не було худоби, щоб угноювати землю. А чого ж чекати від неї? Та й кріпацькі сім'ї ледь животіли. І все ж хотілося забілі, бодай чим-небудь, прикрасити життя свого хутора. Та що зробиш, коли ні річки, ні озерця? Одна криниця біля хати, та весною набігає велика калюжа, що стоїть кілька місяців. «А давайте вітрила пускати по калюжі», – пожартував якось злагодяком. «Ну, воно можна» аби заглибити, – серйозно відповів той. – Заглибити, – каже Микитовичу. – А може спорудити озерце? – Подумаю. – Обов'язково подумаю, Віктор Миколаєвичу. У відсутність господаря зібрав лагодяк сходку хуторяна, а наступного дня ввечері поприходили до забіленого дому люди з заступами. Зладнали ноші. Трохи подаль проти ганку – Відбили 50 сажнів в один бік, 50 – у другий. Коли Віктор приїхав, уже й обриси ставка було видно. Зрадів, покинув одвідувати сусідів, навіть на запрошення не відгукувався. Заходився допомагати кріпакам. Котлован треба було наповнити водою, а де ж її стільки взяти? Ну, єдиний вихід – зібрати талу воду. Та повесні снігова вода розбігається. Віктор Миколайович запропонував використати вийняту землю для перекриття ярів навколо ставу, спланувати площу так, аби снігова вода збігала у котлован. Посеред ставка лишив невеликий острівець. Примітка: у селі Забілівщина, Борзнянського району на Чернігівщині. До наших днів збереглося місце висохлого ставка з острівцем посередині, спорудженого за білою. Поставив на ньому полотняний грибок від сонця. До осені земляні роботи було закінчено, а осінь видалася мокрою. З першими дощами вологовину побігла вода і швидко заповнила її. На весні Віктор Миколаєвич ходив полями, Викопував топольку чи осокорок, що виростали від занесеного вітром зернятка, приносив додому і саджав навколо ставка. У травні зазеленіли проти сонця тендітні шовкові листочки. Радів їм господар, а ще більше радів, коли на воду спустили човет. «О, тепер не соромно і покликати когось до себе», – думав Віктор Миколаєвич, збираючись знову до Кечанівки, де третю весну гостював Василь Штернберг. «О, добродію! А я вже до вас збирався!» – зустрів художник Забілу. «А чо довгенько не приїжджали?» «Красу на хуторі наводив», – пожартував Забіла і розповів проставок. «А тепер запрошую. А які новини у столиці?» Недавно викупили з неволі художника і українського поета Тараса Шевченка. Він у добрих стосунках за полоном Мокрицьким, з яким, ви, здається, вчилися разом? Так, у Ніжині. Сам професор Брюлов намалював портрет Жуковського. Портрет було розіграно за 2500 карбованців. Отож, Шевченко на волі. Я привіз кілька його віршів. Вони ходять у списках. Ось послухайте, «Ревета стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма». Забіла так несподівано взяв зошита з рук Штерберга, що той здивовано подивився на нього, та коли побачив, з якою жадобою поет читав вірші, зрозумів його.